Володимиру Бикову «Шашечки площ охопила, Гуртова епідемія самотності, Юрба гребе зябрами на місті, Ніби шахи у власному соку. Друже, нас прикінчить життя, Блідоспірохетні дітки Венери І жваві черв'ячки. Їй Богу не смерть придумала, Йохану косу і руку кістяну, Нас більше лякає рот, що недавно ще був устами. Стоячі води буденності, Скільки в них потопилось днів, Що водили нас краєм стакана. Тупі ножі безсоння, Довшають непомітно, Зіштовхуючи узбочення Набожну меланхолію. Тепер уже чорзна куди нам ближче, до вечора чи до світанку, Ні треті півні нас не почули, І обминули нічні мотилі. Нам світять однаково мрячно, І серце данко, і голова дракона.